Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə Rasulina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecma'in əmmə bə'd Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh Bugünkü dersimiz Peygamber sallallahu aleyhi və wa aleyhi və sallamin en şerefli sahabalarından biri olan Və Allah rəsulunun sünnətinin hamisi olan Abu Hureyrə radiyallahu an hübarədə olacaq. Və bu dərsi keçməyə əsas səbəblərdən biri Abu Hureyrənin bəzi cahillər və nadanlar tərəfindən iftiralara məruz qalmasıdır. Hansı ki, O, bu iftiraların hamısından uzaqdır və təmizdir. Və əsas səbəblərdən də biri onun çox hədis rəvayət etməsidir. Və inşallah həm bugünkü dərs və həm də ola bilsin bu dəstdən sonra bir neçə dərs bu mövzu ətrafında oldu. Və mən bu dərslərdə Allahın izni inşallah, Abu Hureyrə radiyallahu anhunun üzərinə atılmış iftiralara bir-bir cavab verməyə çalışacam. Və Allah subhanətələyə dua edirəm ki, Allah bu işi bizim üçün əsanlaşdırsın. Və bilmək lazımdır ki, bu sahabənin əsil adı Abdurrahman da. Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawse. Daws qabiləsinəndir. Və hicrətdən 23 il əvvəl dünyaya gəlmişdi. Və İslamdan qabaq adı Abdu Şəms idi. Yəni günəşin qulu. Və hicrətin 7-ci ilində İslamı qəbul edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi ona Abdurrahman Yəni Rəhmanın adını verdi. Dovska beləsindən idi. Və bir pişik tapıb saxladığına görə, pişik balaları tapıb saxladığına görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona Abu Hirr. Yəni pişiğin atası ləqəbini vermişdi. Və Peyğəmbər s.ə.v ona Abu Hir dediyinə baxmayaraq cəmaat onu Abu Hüreyrə deyə çağırdılar yəni Pişiklərin atası və hətta bu kunyə ilə məşhurlaşdı və hətta adı unuduldu. Hər kəs onu Abu Hüreyrə deyə çağırmağa başladı. Və Bu sahabə Ayşə radiyallahu anhənin cənaza namazını qılan sahabədir. Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Hasan və Muaviyyənin xilafəti dövründə yaşamış sahabələrdən biridir. Və hicrətin 59-cu ilində vəfat etmişdi və həştad yaşdan çox ömür sürmüşdü və cənazə namazında Valid İbni uqbə qıldırdı və cənazəsini Abdullah İbni Ömər ilə Abu Səid Əlxudri qaldırdı və həştad 2 yaşında bəqi Qabustanlığında bastırıldı Və bu sahabə Allah Rəsulunun sahabeləri içərisində ən çox hədis rəvayət edən 7 sahabadan biridir və ən birincisidir. Və ümumiyyətlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabeləri içərisində bəzi sahabelər var idi ki onlar məs Qurani kərimin təfsiri ilə məşğul idilər. Yəni, öz həvəslərini və öz vaxtlarını, öz güclərini və öz yaddaşlarını buna sərf edirdilər. Məsələn, onlardan biri Ubey ibn Kaab, radiyallahu anhu, hansı ki, təfsirdə Mədinə əhlinin ustadı, həmsinin Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Məsud, Təfsirdə Kufə əhlinin şeyxi idi və təbiinlərdən Qatada kimi təfsir alimini yetişdirən bir sahabi idi. Həmçinin İbn Abbas rəziyallahu anhuma təfsirdə Məkkə əhlinin ustadı idi. Və Mücahid kimi təfsir aliminin müəllimi idi. Və səir və ilə ahir. Hədis rəvayətində isə məşhur olan sahabələr Âişə radiyallahu anha İbn-i Ömer Anas İbn-i Malik Abusayda El-Hudri o cümlədən i̇bn Abbas və həmçinin Abu Hüreyre radiyallahu anhu idi. Və Abu Hüreyre Peyğəmbər salləllələlə və səlləmlən 5.300 74 hədis nə qil etmişdir? 5374 hədis Hansı ki Bu hədislərdən 3848-i İmam Əhmədi Müsnədində mövcuddur Və İmam Malikin Muvattasında Və Qutubi Siddədə Yəni Əhəl-i Sünnətin Ən Məşhur 6 hədis kitabı ki, var Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah və Tirmizi bu kitablarda da 2200 18 hadis ümumən Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan edilmişdi. Həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın səhabələrindən İbn Abbas Abdullah ibn Umar Anas İbni Malik, İbni Esqa, Cabir İbni Abdullah, Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anhum bu sahabələr Ebu Hüreyre radiyallahu anhudan hədis nəqledən sahabələrdəndir. Və Ebu Hüreyre'nin özündən hədis nəqledən tabiinlər içərsində ən məşhurlarından Sağid İbni Musəyyəb, Abdullah İbn-i Sa'ləvə, Urva ibn-i Zübeyr, Süleyman ibn-i Araq ibn-i Malik, Səlim ibn Abdullah ibn-i Ömər, Muhammed ibn, Ömer, ibn Sirin, Ata ibn-i rabah və səir məşhur təbiinlərin adlarını zikr etmək olar. Və necə ki, İmam Buxari rəhməhullah Əbu Hureyre radiyallahu anhu barəsində deyir ki, elm əhlindən Yəni, sahabə və tabiindlərdən elm əhlindən 800 nəfərə yaxın ondan hədis rəvaat ediblər. 800 nəfərə yaxın. Və bütün bu faktlar göstərir ki, Əbu Hureyrə etibar olması və etibar ediləsi bir şəxsidir. Yoxsa bu qədər insan ona güvənməzdir və onun rəvaat etdiyi hədisləri eytimad etməzdir. Və təbii ki, Abuhur Eyrəni heç kəs yalancılıqda iddiam etməmişdi öz dövründə. Ancaq sonraki zamanlarda bəzi şəxslər, Allah Rasulunun sünnətinin düşmənləri gördülər ki, Abuhur Eyrənin rəvayət etdiyi hədislər əsasında Allah Rasulunun sünnəti qorunub və sünnətin qorunmasında Abuhur Eyrənin əsas əməyi var və əsas dirəy budur. Və başladılar sünnəti aradan qaldırmaq üçün əsas dirəyə, Abu Hurayrəyə zərbələr vurmağa. Çünki Abu Hurayrə aradan getsə, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini ayaqda saxlayan dirəklərdən əsası aradan gedəcək və beləcə sünnət də aradan getmiş olacaq. Və ona qorra öz iftiraları üçün əsas nöqtə, Əbu Hüreyrəni seçdilər və onunla yanaşıb bəzi sahabələri. Həmsinin bu iftiranı ortaya atanlardan bəziləri və ya bir çoxsu və ya indiki müasir zamanda əksərgəti şiə məzhəbindən olan alimlərdir. Və onlar iddia ediblər ki, güya Abuhureyradiyallahu anhu ehlibeytə düşmənçiliyi ilə sirsilən sahabelərdən olub. Amma bu şübhəsiz ki yalandır. Və bunun yalan olmasını ispat etməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki Abuhureyranın ehlibeytin fəziləti barəsində Əlinin, Fatımənin, Həsən və Hüseyinin fəzilətləri barəsində nə etdiyi hədislər bu yalanın ortada olduğunu göstərir. Çünki Əhlüsün Növəl Cəmanın hədis kitablarında hətta Şiyə Məhsəbinin hədis kitablarında əhl və ya xas olaraq Əlinin, Fatimənin Həsən və Hüseyinin fəzilətləri ilə əlaqəli Peyğəmbər s.ə.v.dən nəql olunmuş bir çox və ya bir qisim rəvayətləri məhz Abuhureyrə nəql etmişdi. Bu zaman sual ortaya çıxır. Necə ola bilər ki, Abuhureyrə öz düşmənlərinin fəzilətini nəql edirdi və öz düşmənlərinin fəzilətini yayırdı. Məsələn, baxa bilərsiniz, Buxorinin Sahih asarına 5884-cü hədisə, həmçinin Muslimə 2421-ci hədisə, həmçinin Nasainin sunen 2958-ci hədisə, həmçinin İbn Hibbanin Sahih asarına 3820 nömrəli hədisə Həmçin İmam Hakimin Əl-Mustadraq əsərinə 3-cü cil 185-ci səyfədə 4791-ci ədisə və s. və ilə axır. Hansı ki, bu ədislər əhl fəziləti barəsində Abu Hurayrənin məs onun nəql etdiyi ədislərdir. Və məsələn, bu ədislərin birisində Abu Hurayrə Radiyallahu anhu nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm imam Hüseyin üçün belə dua etdi. Allahım onu, yəni Hüseyni sevəni sən də sev. Necə ki, bunu İmam hakim Mustadrakində 4791-ci nömrəli hədistə nəql etmişdi. Hamcinin Abu Hurayra radiyallahu anhu nəql ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və belə eşitdim ki, o dedi: Göydən bir mələk endi və Peyğəmbərə müjdəələdi ki, Fatimə bu ümmətin qadınlarının ağasıdır. Bu ümmətin qadınlarının ən üstünüdür. Həsən və Hüseyn isə cənnət cavanlarının ağasıdır. Və bu hadisi Abu Hurayra radiyallahu anhu, nəql etmişdi. Tirmizi sünənində Üsmin 781-ci hədistir. Yəni, Abu Hurirə, radiyallahu anhu, Peyvamber sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i sevən və onların fəzilətini yayan şəxslərdən biriydi. Və daha doğrusu, ən birincilərindən idi. Həmçinin biz şiə kitablarına müraciət eləsək, görərik ki, əslində qədim, hicrətin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı əsrlərində yaşayan və sonraki şiə alimləri də Abu bu Hüreyrə radiyallahu anhudan kifayət qədər hədislər nəql ediblər və onun nəql etdiyi hədislərə güvəniblər və bu hədisləri dəlil gətiriblər həm əqidə ilə, həm də əhkəm, yəni fiqhi məsələlər ilə əlaqəli. Və bu Hüreyrədən nəql olan hədislərə güvəniblər və bu hədisləri öz kitablarında nəql ediblər. Məsələn, onlardan biri şeyx müfiddir, hansı ki, hizrətin 413-cü ilində vəfat etmişdir. Məsələn, şeyx müfidd əməli kitabında 111-ci səyfədə hədis nəql edir Hüseyn ibn-i Muhammeddən, o Muhammed ibn-i Qasimdən o da Musa ibn Muhammed el xeyyətdan o da İshad ibn-i İbrahim əl o da Şureyq adlı raviden o da Abdullah ibn-i o da Əbi Sələmədən ve o da Abu Hureyrədən. Hansı ki bu hədis bihar ül da var. 5 cilt 18-ci səyfədə. Həmsinin Amalul Mufid adıyla məşhur olan bu kitabında 317-ci səhifədə də Abu Hüreyrənin vasitəsilə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis nəql etmişdi. Həmçinin yenə bu kitabında 112-ci səhifədə yenə də Abu Hüreyrənin hədisindən istifadə etmişdi. Həmçinin Hicratin 381-ci ilində vəfat etmiş Məşhur şeyə alimi Şeyx Saduq. O da bir çox kitabında Abu Hüreyra radiyallahu anhunun hədislərini nəql etmiş və bu hədislər ilə dəlil gətirmişdi və onun rəvaətinə güvənmişdi. Məsələn, Ma'anil Əxbar adlı kitabında 80-cı səyfədə, həmçinin 98-ci səyfədə Əbu Hureyrənin rəvaat ilədiyi hədisləri gətirir. Həmçinin i̇kmar adlı kitabında 136-cı səyfədə və s. kitablarında ümumən Əbu Hureyrədən 25 dənə hədis nəql etmişdi. Şeyx Saduq. Həmçinin məşhur kitab ü adlı əsərində 26-cı səhifədə hədis nömrə 25-də Abu Eyrənin rəvat etdiyi hədisi dəlil olaraq irəli sürür. Həmçinin hicrətin 449-cu ilində vəfat etmiş şia alimi Əl-Qaraçuki Əl-Qaraçuki Kənzul Fəvaid adlı kitabında birinci cild 148-ci səhifədə həmçinin 207-ci səhifədə Əbu Hüreyrənin hədislərini nəql etmişdi. Həmçinin Şeyx Tusi hansı ki hicrətin 460-cı ilində vəfat etmişdi. O da bir çox kitabında Əb-ı Hüreyrənin hədislərini dəlil olaraq irəli sürmüşdür. Hansı ki, onun Əb-ı Hüreyrədən nəql etdiyi hədislərin sayısı 23 sənədir. Və məsələn, baxa bilərsiniz, Bihar-ül-Ənvarda 96-cı cild 178-ci sayfə, 96-cı cild 348. 66-cı səhifə, həmçinin 104-cü cild, 253 və 254-cü səhifələr və s. və ilaxır məclisi bu kitablarında tusinin nin sənədi ilə Əbu Hüreyrədən nəql etdiyi hədisləri gətirmişdi. Həmçinin məşhur şiə alimi İbn-i Ravəndi kitab-ı Navadirdə Abu Hüreyrədən bir çox hədislər nəql etmişdi, hansı ki bu hədislər İbn-ül Ravande'nin sənədi ilə Bihar-ül-Anvarda 96-cı cild 346-cı sayfədə mustadrak ül 7 ci cild 481-482-ci sayfələrdə və s. kitablarda mövcuddur. Şübhəsiz ki, istəməzdim ki, bu kitabların cild və sayfələrini qəyit edərək vəqd-u Fəqət, bunu dəməyə kifəyəttir ki Biharul ül Anvar'da, kitabul ül Kâfi'də, xüsusən də Fru'-ül Kâfi'də, Mustadrak-ül Vəsail'də, Vəsail-ül Şi'ədə, Kenz-ül Dəqaik'də, Anvar-ül Nu'maniyyədə, İthbət-ül Hüda, Mizan-ül Hikmə, معاجز، حياة القلوب، الخرائج والجرائح، همسنك تشف الغمة، آمال التوسي، آمال الشيخ المفيد، حلية الأبرار، كتاب السرائر، كتاب الخلاف، مناقب آل أبي طالب، ميكال البكاري، صحيفة الأبرار، ilmül fi usulüd Tafsirü'l-Burhan Tafsirü't-Tibyān ve sâir ve ilâhir Adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim şe kitablarının deməy olarkı ki, hamısında və əksəriyyətində bu alimlər Abu Hüreyra radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədislərə Güvənmiş, bu ədislərə ehtiyac duymuş və bu ədisləri şəhəri məsələlərdə dəlil olaraq irəli sürmüşlər. Və bu məsələdə heç bir problem olmayıb. Fəqət sonraki bəzi şiyə müəllifləri, Abu Hüreyrəni yalancılıqda ittiham etməyə başlamışlar. Və inşallah bu dərslə kifayətlənirəm və növbəti dərslərimizdə rafizilərin, rafizi müəlliflərinin Əbu Hureyrəyə, onun üzərinə attıqları iftiralara bir-bir cavab verməyə çalışacam və doğrusunu Allah bilir, Subhanək Allahumma və bi hamdik, əşhəlu əllə iləhə illə ənd, atubu iləyik.